بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن والاه باحسان الى يوم الدين الحمد لله الذي نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله وما توفيقنا ولا اعتصامنا ولا اعتمادنا إلا على الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اما بعد فالله تبارك وتعالى يقول انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق الله العظيم ان ضروره الجامع Falemë ndërimët tona i takojnë vetëm Allahu gjëllë gjëllë uhu për shëndetje të ngrohta të kurban bajramit nga gjëmatë i këti vendi Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala a.s. dhe një mirë men gjithë të ambel bajramor për gjithë muslimanët anëman botës para gjitha fjallëve të këti bajramit madhë e lusim Allahu gjëllë gjëllë uhu vë gjëllë shenu që i badetët e gjithë muslimanëve anë kanë botës kabul të i banë Njenin prej i badeteve, a i taji, i gjitha i badeteve Allah, insha Allah, haji ve haji në kabul, javë kabon. E boftë Allahu kabul prej gjdo muslimani anë e kandë botës, e boftë kurbanin kabul, insha Allah. Namazën e sabajt me gjitha tete bajramit, i pranoftë Allahu gjëlle gjelalu prej muslimanve, jelle në bashkoftë Allahu gjëlle gjelalu në nëhijet e shahadetit, edhe natrazoft nga gjumi i thellë që kemi ra me gjithë mendë me fletë në ten është me rëndësi që Allahu gjëlle gjëleluhu vë gjëlle shenu është me rëndësi për ne që Allahu gjëlle gjëleluhu këtë fjalinë e fundit prej neve mësë që i ratë kabul të banë insha Allah me siguri se ditën e bajramit men gjithë një dërës i hoqës me unirë të rëndë ashtë i pa pëlqishëm përshka kse njerëzit halanën vetëla të veta, ka një trojë gjumi të lësirave të ative. Mirë po, kirend në këto vise e ka për tradit shumë të shumë shekullore të ulemave, që në mes në mazit sabajt edhe të bajramit një dërst të majnë. Një dërst të lepë, një dërst me fjalë në formën e supës, Inshallah me undir ditën apo madhdarkë. Inshallah me undir dita tjera kurse sot një bisedë shkurt, të shkurtë në të shprahur nëpërmjet disa ajeteve kuranore, në lidhje me më ketë mëngjes së së bashku. Allahu Jellaluhu ve Jellalano, i dha Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam në surën Nat-e shkurt në Kur'an e Kerim, na ti o Muhammed tekë mizan shumë dobi të më dha na kemi dhënë ti ti e të, të kemi prezantuar hajr dobi të mira të pakufishme edhan inna a'tayna kal kawthar na, dhanë na ti e kemi dhënë hajrin më të madh na ti e ta kemi bën të mundër që ti të jesh zotriu i njerëzis na ti e na ti e kemi dhënë mësues i njerëzis na ti e kemi dhënë shenja Me madhe që kemi qunë këtë botë Zbukurini maj madhë që ka pjo kjo botë Keve ti edhe ti do tisë zbukurimi edhe zotria I ditës gjikimi sa Allahu gjëllë gjëralu E jo kja shkonë ditën e kiametit Kërkesat e tua shkojnë ditën e kiametit Kërkesat e tua kalojnë sa të na ditën e kiametit Allahu gjëllë gjëralu Fa rasullu laj me një hadith Gjithë për nga mërët prea dhemi të dheri të isa. E kan luta Allahun tëlle gjëlelu se aju së apirem në rendë më rendë një nga një. Isalu të tau. Tha lipni ka një gjohë, javë japë më një herë. Thaj, ato gjithë e kan lupë ka një gjohë, Allahun javë ka plëtsu më thamuë. Lipë ja Muhammed, isalë të tau. Lipë ta japë isa shionë në esër, ya Rabbel Alaminë nësër unë po e voloj kërkesën time i than shokët e ti e qka do të lipësh edhe qka do të jipët ti e nësër tha nësër i thom Allahu tem u metin tem me ma falja rabberalemin a im thot mu e poja Muhammed falek e o ju njerëz o ju që politika ju e bashkohore sot ju bindi se Muhammed isa shi juj O ju që politika aktuale e ju e a ju sa, se aja është arabis. A i lukash i joni na kemi dikant qëtër. Mos dilni prejhijeve të kësaj plëtësini të, të, të, të Allahut gjëllë gjëllalu vë gjëllë shenu. Muhammed Mustafa, në e së rajmi zonë Allahut, falmi shqiptarët i ja arabë blaremin, falmi turqit, falmi arabët, jo me emna me kësisoj për, po, Falma ummetin rinën hijet e kësaj fjallën në jësër je i falun Në ditën kur ti harën se keqen një ditë, aqë ka mëndonë sësë se je Inderuar i gjëmot Kjo është shkirja e athaj që kemi vendonë thobë me thonë bajram Thujja Muhammed të ajab Fa falma ummetin o zot Jes gjudu Muhammedun tahtë arshihi jëmë al-kijamah Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam në ditën e gjikimit bjënë sejgjde bjënë me balë për toke në ditën më të modhe në ditën më të trishtush me që s'ka pasi një njëri të asë jare Allahu Gjelle Gjelle u lësatë quja Muhammed a i luk do të angrejnë right balën të ummeti falma ummetin Allahu Gjelle Gjelle u lësatë quja Muhammed se ummetin të kam falë Këtën, inna, a tajina, kel, kësar, unë të kam dhënë ti hajrin dobinë matë madhe. Unë të kam plëtsu ti, o, Muhammed, pëjtjen edhe dëshirën ta mat në matë madhe. Pra në këtë botë kur je, duështë i bajsh disa punë ti, jo vetëm me dalë ditë në kiametit e me lipë, po duështë i bajsh disa punë, ato punë që duështë i bajshja Muhammed, ne nuk të të ngarkojmë ti e me atë e që së mundësh edhe u metin ta në pashtu. Fa, fa fallili rabik, fali o Allah i tanë. Fali o Allah i tanë, këtë ndunjo, bërë në sejë dhe ndash me emerituat e në esër. Thuju me ti tanë me të falen, thuju me ti tanë se kjo, në këtë ditë të rëndë, nuk a rrjetë me muzikë. Thuju me ti tanë se kjo, në këtë ditë të rëndë, nuk a rrjetë me kostimat shkurdë. Thuju me ti tanë se kjo, nuk a rrjetë me këngë, edhe të lëqiftelie në 24 orë. Thuju meti tanë, se kjo nuk arrit me marketingun lej, lej, të lej, lejshem të ksta i bote, fa fa fallili rabik. Thuju meti tanë, abdës duhet pa parash. Thuju meti tanë, se duhet me ranësesh dhe nuk kushton gjoz, duhet me finansu. Thuju meti tanë, në të marin abdës, në të binë me balë për toke, Se kjo faktikisht mas lirin këtë dunjoku sot, ato mas lirin e cila meriton me të qenë të falur në Elon, po i bojnë 30 punkt. Çka i qojnë në Jehennëm. E kalon atë lirin po i bojnë 30. Ato janë bon sponsor. Ato janë bon sponsor me sponsoru hir në Jehennëm. Hir në vetme familjen e vet, po sponsorojnë me hir në Jehennëm. Ata e sponzorojnë misin E sponzorojnë misin me hinë gjehennem Ata e sponzorojnë koncertin Me fitu gjemot Me u bo kalabalëf Me u bo sama shumë për gjehennem në e thër Ata i sponzorojnë urimët Edhe për shëndetjit e mdryshme Ku futën datë me familjet Edhe e futin qetërin gjehennem Fa Allah u gjëllë gjëllë u jo Këta nuk do të ameritojnë në e thër Fa të fallili rabbi ka Wan harë va ban qurban ja muhammed ndash me merituti keta ban qurbana ban qurbana fjala qurban ashingusht e lidhen sot me diten te ndote se ne jemi fjala qurban ju on ton te dashur do tfot afrim afrim afrim te allahual jallaluhu me praljen eni kafshe prej kafsheve ni dit prej dit ve ishte njeri Në të harshme ne par ishte Injëri ishte Zotri jo vetëm Injëri po ishte Zotri a Ismaili alayhiselami Zotri u nderuar i biri i Zotrit i nderuar Ibrahim alayhiselami theslit Allahu jalla jalaluhu wattakhadha Allahu Ibrahim khalila pa Ibrahim ne kam pas un dosta Allahu jalla jalaluhu dosti ti ne fash Për muafru të une duesh me bo një punë të sile në ke fremtu me bo. Ajo është që ti dalë gjallit tanë të t'i veç briski në qafë për Allahun gjëllë gjëllë hëllë hu vë gjëllë shënë. Gjallit t'i veç briski në qafë për Allahun gjëllë gjëllë hu. Për pajtimin, për arritjen e pajtimin të Allahut. Dbirit për malë, qunit, gjash mëdhë veçarë, i veç briski në qafë me dorën tone edhe atë e te i knachur që për e ban o dhlazër sot prajnë kur bana anë e kanë të botës edhe ato kur bana të lojlejshem do prajnë me brisk edhe mbytën me dru sot banë kur bana njërzit paradurve të huja paradurve atyre që se din faktik ishka është kur ban për ingin epshet e veta në nëhijën e të zaiftit, në bikokën, e ati që ashtë i pa mundëshëm. A i që ashtë i pa mundëshëm, të ashtë momentalisht, ashtë edhe i habitur. Ashtë i habitur mirë, përshka këse, a i mendonë se në atë mënirë, si e ka zgedë rrugdalje nga kriza, në ajo ashtë rrugdalje, për fatë, Allahu Gjellë Gjelluhu, atë e në Kuran i Kerim e prezentën ndryshe. Rrugdalje nga kjo e prezentën ndryshe, ka thonë بصلل يا ربي كوانحر فلي الله جل جلاله بن قربان افرض الله جل جلاله مجاكين الدرد كتو كافن الله جل جلاله مجاكين الدرد نافروثه الله فلي ينال الله لحمها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم اسجاقو بن ديشكات الله نديك ما اافرم اسشي مشي افرض الله جل جلاله ثا Afrëm të Allahu dhe vëtë shmërija juaj. Një jeti qëlimi i pasër për me ungrit, të Allahu për me afrë duhet kurban. Njën i kurban është kafsh në këtë botë, kurban i qëtër për medalnë për i rrugdaljës, është njeri. Allahu e ka brezentu në kurani kerim, kurbanin e ditës, kurban bajramit, vetëm një herën kuran, kurse kurban i njeri për medalnë, Për me pas rrugdalje nga problemet Allahu Kurani ka e ka përmend numrin me 3 4. Qurbanin yeri për me dal nga problemi e ka përmend Kurani i Kerimi në numrin me 3 4. Që qurbanin dash e kemi të gjithë ndërmendëm për ia bim rendin. Që po na nver nga krizat, a është vërtet që po na nver ka kriza? na është e vërtet kuranore, se dhe ajë qetri kurban, është nërë me Allahu gjëllë gjëllë huë vë gjëllë shanu. Ajë sjëllë dobi ma të mëdha, se ki që për po e presim sobë na. Disa dobi prej ati, disa dobi prej ati i kemi të sekë në të dherësët që kanë kalu gjëmatin dërshëm. Allahu gjëllë gjëllë huë në kurani kërinë ka thonë, në surët al-Ahzab, në ajëti 23, rrgjallu në sada kuë, ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فالدسابورة سياتن أحد فإضان ييتن سياتن روش سياتن بركاس سياتن كصوب نپرجرسين شبتاريه نپرجرسين إسلام فالله جل جلال وطه رجال صدقوا ما عاهد الله عليه Tha disa vura e vërtetun atë e që Allahu të vetë i kishin përëmtu. Atë disa tha Allahu gjëlle gjëlelu të të me indigju fjallë. Disa tha Allahu gjëlle gjëlelu janë alerjikë, kanë dëshirë që temat shkojë që tërka. Tha Allahu kështu janë njërzit. Tha sa rrgjallun fadaku ma ahadullaha ali. Do tha e vërtetun atë e që i patë në përëmtu Allahu. Si e vërtetun? Njërë nësa. Ja Muhammed, o i dërguarë. Unë nuk isha në bedrë Tha ti kurë thirë, faktikisht nuk isha prezent me dine Tha për në feta shkruan Allah edhe njëherë me utaku me di kanë balë për balë Keme mpa si të pame që kanë me tuk nashësit Tha rasurë laje e pashë nuhod Në mujën tërët e njët të e hijretit E pashë ta nuhod Sej të cilit njëri që i binte me shpatën e vetë Pjesa e trupit i pikën tuk E pashë ta nuhod Muk nashën si të fatë Rëgjel unë sadaku ma ahadullaha lej Fëmin hum më në kada në hbehu Tha do e kri Do e shkun në ahire Do e panë gjennetin prej këtu mësi Do dhe ju falën gjunohat halapa dal prej dunjohet Përshka këse shuhedave Në momentin e vrasjës Në atë me piken e partë të gjakut I piken gjunohat që i ka bon jet Do sa shkun i lan gjunohat Shkun thak Allahu qëlle zheleluhu vazhdojnë kurani kërim sa wa ma beddalu të bdila ta qëlimin edhe atë që e patën premtu Allahut nuk e lakun i patën zanë Allahut të të jemi na përdor këtë dush na jemi vakëf na faktikisht jemi si qëlimi gjamis na faktikisht nuk jemi po na duhet jemi si qëlimi gjamis kush doje ven falëb në biten Në nuk jemi qilim gjami e më ufal në bineve, ato shka fedin shka qilim i gjami. Në nuk lejojnë më ufal në shpinën tona i shkas falet si na, po e kam të janën, në e përdorim atër paleje, në e përdorim atër pas herën dite, Allahu duhet në përdor neve në viset edhe në stacionet e trenit ati, sa herët ka përtaj e treni edhe të në thujë neve, kja është treni jem, ob, hipni në ta, në duhet hipim në trenit. Përshka kësa i qetri nga qonë të mrapa, a i huina merë nga qonë lëgërë, a i huina merë nga qonë në lëgërët koncentruëse, a i nga qonë në lëgërët e koncentrimit, inderuar i gjëmatë o besimtarë, o muslimenë është realitet që vera po del edhe fjale që i tham gjumonja në realitet pre ative zgudzën me i kërkush është realitet që vera të janë të lojlojshme ndë një verë kërët son ndë një verë kërët gjennë ndë një ditë e dikush kërët gjahnemi tha le të blëvun në fi emualikum wa antusikum o musliman tha Allahu Gjellegjellu nuk është kjo jetë filim barim shëqerpar nuk është kjo jetë filim barim bajram Nuk anë kjo jetë filim e mbarim pa gjilpana. Nuk anë kjo jetë filim e mbarim më ndafsh edhe u nazën e gruës ndorë të altonit. U nazën e gruës ndorë të altonit. Nuk anë kjo jetë ashtu, nuk kuptohet kjo jetë ashtu. Përse o burra këda shoqja, shoqja, fejesat, ditën e fejesës. O, altonin e ka bo, Allah u haram për burra, heke prej dore. Po gruja, gruja, kër jam martu atërë, ta mërë. Ta dhe ma jo nëzë altoni që janë sharam se kam për qëllim me spjeguat e. Po ajo është një qëtër sen, ajo është një kaset, një kasetofon, folës i vogël në gjistin tanë që të thot, gruja pëthot po mës me livrit për i shpijen në disa momente. A, gruja pëthot po këtu më u gjetu kola gjishtit, mës me u largu, sa hartë dush me u largu me më të mëte këtë të u nëzëa, edhe me të nga me këtanë të unë. Pra, heke, heke, heke se rë I tha ati sahabës, ati që e kinë gjisht, është ali, i tha po, tha heke se është djarë mi gjëhenebi dhe dorën e burit, tu me ti temë, i të hiti a i në tokë, i tha në shokë, merë, merë, tha jo, jo, tha, ati e ma, tha e merë Muhammedit, edhe e shfridzan për muslimanët, edhe qeshët e në islamit, tha jo, ma, së hindorë, në temë. Se kam unazëm për qëllim, ju e dini, se na i kemi mba bëtët kështu, Në të blavun në fi emualikum, tha. o ju, nuk është atri i ketë, nuk është kjo ketë që përjetoni, edhe e përjetoni baklavë me ara. Baklavë me ara, një ore gjithëm mas me amazit bajramit, e pas taj teri në qetërin bajram, s'ka baklavë me ara, ka ara me baklavë. Letop le unë, ta kam me ju sëpravu, Allahu Gjellë Gjelluhu, kam me ju shti në sëpravat të ndryshme, fi amualikum në pasunin e juaj, wa fi amfosikum edhe në vet vetivën e juaj, kam me ju sëpravu, kam me javli përët, ta Allahu Gjellë Gjelluhu, kam me javli përët, kam me ju thonë atë që e fitut, sot mëramje bim në muë, atë që gjithë ditën e më fitut, kam njëzën mëramje mu e bimna. Kështu ka thonë Allah u në kurani kërinë? Ka thonë, ate që ju ka rritë baba edhe i keni rritë e vlatë të ju a inë prerë edhe po i doni shumë prej menëgjeset e dhe në mëramje. Në mëramje ka thonë Allah u kam javlip edhe atër. Amnika. Në të vleun në fie më halikum më anfusikum. Walë të thmaunë minë alledhina utu l'kitab Wa minë alledhina ashraku au kafaru Adhan kathira Tha prej pale veqera Prej pale veqera qës janë musliman Keni me ndegju Edhe keni me pa Edhe keni me prijetu Tha zulume të mdha Zulume të ndryshme Unë sa Allahu kjo është Sunneti jem tëk A i që ashtë i jemi, ka me qeni sëprovuar. A i që ashtë i jemi, ka me qeni sëprovuar. Nëse ashtë i jemi, me orarin tim, a i mundet me dalë nga rrugdalia. Mundet me gjithë rrugdalia. Me orarin tim. Nëse kërkon që tërë vashë orarit tim, a i ka me batis edhe masaj të allahu gjëllë gjëreru, hu gjëllë shanu. Nëse a i donë prej problemit me dalë me orare, Edhe programe qera, ato thë Allah unë i konsiderojë andrë ata ati, prej ative vetëm, vetëm futët ma fellë a me dalë asë një herë. Pra, inderuar i mbesimtarë, o muslimani inderuar, është realitet që ne apokalojmë në ditat sprovuese, është realitet që neve Allah unë ka futë me një sprovë vetëm edhe ne, Bolë kemi kontribu që të kalojmë në pragat e shinave binarit të këti të rejni fatkeqë të këti fundë qekulli. Bolë kemi kontribu edhe hala jemi të kontribu i vetë dishëm jam se shumë njërës tomë janë pajtu me gjendjen që shenë kinë se ne mo asni fajë se kemi e fajët i ka kejt qëtri. është realitet se i ka fajët kejt qëtri. Po është realitet se i ke fajët ti që i këra në gjumë, gjumë ariu. Këra në gjumë, gjumë ariu, ariu e ka gjumë ndrishe, ariu flenë gjashmuj, a i prej veshtën se derin pranë verë, asë njëherë nuk delë. E pasaja isha do ondra. Ariu, arusha pra. Isha do ondra. Pleç ti kanë kalëzukin, se fjala e panë po arushën të pa ondra. Si vetë të të bojnë dardat, dhe po ti ku përdi pa ndonë arushët dhe po më halë a do të bojnë dardhat a do të bojnë dardhat në ate që i flitët jashtë a këti gjithëm rrësi në ate që i flitët jashtë a kësa e lipë se ku jemi natu në këtu ash i realitet se dardhat do të bojnë si vet dardhat do të bojnë si vet nëse në im jelim ato edhe nëse na i punoj më thun i kim mirë edhe ujitim mirë ato i mjelim në kohën e duar që i dërë të nuk dërën qdo dit i ujitim mirë me ujtë të freskët edhe qka i bojmë i kim me shkollë ato i kim ato josë se lachki jo katunarqë po i kim me shkollë i kim ato teknikisht edhe i mbjelim me hoj ratë e për qarkut mos kruati huji për ato E pastaj ato bojnë ndërshmi gjemot Pastaj ato bojnë Ama nuk bojnë në asfalt ato Nuk bojnë ato në bine në koncertit edhe të të misit edhe modës revijale Nuk bojnë në ditat e revijave ato Ato nuk bojnë paratelave të gitarës Ato nuk bojnë të minifuni Ato nuk bojnë të kostimi të barku shpluti fem në ston Ato nuk bojnë të asë të mandolina, asë të adelina Nuk bojnë asë të jonë, asë të qetra. Ato bojnë mu në kopshtin e punuar mirë me durë të ati që ka me dëvërtet ka vendosë me bodarë. Vetëm atë herë bojnë. Ka thonë Allahu në Kurani Krim, në faqën e parë të gjuzit ditë në Kurani Krim, suratul bekara, ka thonë, Homa kan Allahu li udhi a iman e kumë. Allahu ve prëne juaj el, el iman el amal hune afi hadhi l-aj në këtë ajet jala iman dhe me thonë pun Allahu nuk jav hum juve mundi k k nuk jav qon mundin përshë a ka dëshir njeni prej musliman vë i cilin dë gjonë këtë dërsin e këti bëjra mësët këtë dërsin let me dit se si se Allahu si aqon njerit mundin përshë pa mundës i me ditë. Ndi fjallë kejë. Ate që për e kërkon me arriti nderuar i muslimanësër. Unë për të s'fjevej një hadith të Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam prej hadithëve më që kurta që i ka fol njëtën e vetë. Më që kurta më me pak fjallë. Ar njërni sa. Ja Rasulallah. Sa. <të> a edhullu lë gjënë. Sa. A hinë gjënët unë. Sa ai nuk e ta he pas nuk e ta nuk he i tha ma dha a dheb të leha qka i ke pregadit kështu i tha i qka i ke pregadit gjennetit a i detashti unë me këtë hadisë për të pesë dhe për të leo kohë në fakt në u me nduë dhe në u përgjig a dënë liri përgjigja po qka i ke pregadit Shkoj. Shkoj në rrugë, shkoj. Pyetja tjetër. Kur të vernë kjo vesh, çka kemë të përgatit? Përgjigja, sa vetë. Të mfalësh, po. Pra. I'm sorry. Të mfalësh, po. Pra. Çka i ke çka i ke përgatit? A po dalim piksai, po shkojmë kanolin në tjetër. A kemë martu gjalin si vet? Po, ai e përgatit. A, A kemë martu chicken si vet? Po, ai e përgatit. A jetu me lehet falave trasatëve në këtë ko? Po, a i ke hartit? Po, po mirë, këto lehet që për i mjellë, po da shka me hartit diçka. E problemi i jëtë për me dalë me bine e thërë, a ke hartit një sen? Përgjizja jo, s'ke e rrathapti, ti nuk për mjellë faktikisht, ti s'po i rrathshon në lehet, e shka për bëndi, po i shafë në kujterë, po i shafë në ndër ato, Porke dëshir ti çashtu, tiç pa grebul, tiç pa leje, hiç pa rafshu, hiç pa lavër, hiç pa undir, jo i nderuari, jo, mos shifti ëndër fare, se ëndra nuk ka as bazë. Ëndra nuk ka as bazë jete, Islami na ka ndalu me u bazun ëndra. E ka ndalu rrept me u bazun ëndra. Islami ka thon ëndra edhe kurazh e vërtet nuk ka as bazë fare. Edhe e vërtet kuraja për shemb, sheftin 90, thjesht, sheftin 90 se ke bajt 100 lira. Çfarë kush ka po shohresh ti 90 do? A ke dije me mu mu juftu me këto sa po shofin 90? Unë nuk alzën dakik. Më me letra, me harta, me shifra, me shëfta, u mitën te sfumolin na për bëra këtë vorra vorra kan bë? pare hazër me gjithë në togë shë e i kanë ti e ndëgjoh inshallah kur si gjonë që ato e dipëse e po kejt ki popull që po për ti po isha në osmanlit a hala parët për javlip në për togë ka done për ti hejt i për isha në osmanlit që i peshqin vetë ka i e konë gaz dhe dhe begë në periudhën e ative ja i konë shtu ja i konë sultan ja pash ja vezir ja së dreazëm ja i konë begë ja hagë ja spahit Një olimpitive i kanë 500 vet. Çe tash ska hiç të tash. Çe tash janë gratë ka pastërtësi, por nën janë kanal i aftë shtëpie ja hiç, ja çizme dia kur jo hiç. Një olimpitive. Ku çabogsti? Ku çabog? Aq çe sti abo ai çe trish kafigjuna, ti se di. Pe ti po i janë ato çka kanë marrë 500 vet, aq edhe beg edhe sfahi. Apo i lifmë 500 vet ve më i xhet para te atin nërtok. Edi ska a i ku i kalonë parët e din a i ku i kalonë inshallah venime parët e, e veta në dvele t'i morë ti përdo vish mi i gjeta pa po andusum, kur t'i gjoj kur t'at gjele atë fe grope kur t'i gjoj kur d'ale a i qipi atë shoqin që e kimi punu grope ati e misë në venë mën e harë ati se kur d'alin ato t'one duhet me i da për mësë mi i da me i morë këjtune duhet me e t'ratu atë qëtërin me imit, me imit ata kur ta mis ata i markejtu në gjedish pje kur ta mis ata i markejtu në gjedish pje kur ta mis ata i markejtu në gjedish pje kur ta mis ata i markejtu në gjedish pje sa bazeni, sa firma, sa, sa, sa denizi, sa liqeni ane, në mështë hi, ati pari sa ashtë i me moda ashtë mari me diskutun këto ama ja, njërzit e kanë dërmen edhe ketë, atë që janë largu pre asaj, shkana që lidhën me dorën e gjatë, e e kanë lidhë me ondër e kanë lidhë me ondër Të shkolla të regojnë një prallë në liber të shkollat filore. A që i kishë pa një lejë për të fletë. Dhe, kur të a zhënë ketë, kështë dhe, kur të a zhënë ketë, e që e shasta, e blej një vichë. Kur të a blej një vichë, vich ban... e blej një lopë. A i lopë a më banj një vichë, të ne e blej një kallit, kur të a hipej atë kallit, ja kishë njështë me nga dhe i del gjumit të nga në kallit. Masë shumë Sami. t i trusis si të e krarë mëspe vazhdojnë epizodin e ditë. <laughs> Shëtë prapë. Prej episode e në epizod. Prej episode e në epizod. Fitorja ashe lidhë në ngusht me televizorin gjë mati ndershëm sa të mundi bani gajrat se Kassandra ka lajmru mështë 150 epizodave ka lajmru dhe për 53-a e panë ma gjupët e Venezuelës se po shkon, po shkon kanë kan pranu faxin e rinjë shpa e shupin ka sandrën thë prodhoni pra epizoda, prodhoni prodhoni me të vërtit, prodhoni se tash masit kryet maqedonist kanë me nëjlishut përkëthir në Shqip me nëjlishut përkëthir në Shqip e na thakimi hek maqedonisht e pa po shti Shqipur të nëjlishuj në no, është një punë ka më ndonë kur të në lixojnë shqip në dhëtën epizod kemë më më bezdisë se në është shqip shpejt bezdisë në është shpejt në i thujmë të në ative në mozhe e në mozhe pra atëherë fjallë haqët fjallë haqët e haqët e haqët kushtan gjami a sa shu në sot sup, sup. Sajë, a sa sup a gjitho sa a gjitho fëndi a zbre se jam zëglavita me arapit Po e di tha se s'ka me kët skadifën, tash sa bre ke kadi më tha 93 sa kalzoju. Pa sa di 93, vë dha thui, "Nëmoj." Nëmojaj. In të rastin me shumë fusha s'po mundet. Me shumë fusha s'po mundet, vetëm me një fush. Vetëm me një fush po shkon mirë, në fushën a thue? Në këtë fushë përshkojnë mirë, ahoj është shkathuti, unë thamë kështu, kështu, kështu atë qipë e thamë prej filimit dërësit. E kur dalim prej dërësit? Athe qipë e thamë prej filimit Ramazanit, e kur dalim prej Ramazanit? Le të blavun në fie mu alikum, tha keni mos provun pasuri, he, berëka. Gjash markë për shpi. Hitë s'pëm heka, në kujtës s'pëm rinë. Pare për qeshtjën e drenicës, ka gjash markë për shpi le të blehonë në fie muhalikum dhe këmë me i sprovu në pasuri do i sprovu më i dhanë gjelmoshat matë mirë i dhanë fmit edhe gratë i dhanë qunat i dhanë vetë vetën ndëruar, këndë gjutishka katërdet katërdet persona prej një gjaku katërdet persona prej një gjaku a i shkoj me katërdet persona ti i dha gjashmark në gjami e ke jetu se në sprovën ditën e provimit kur ke hi me dhonë provimit në salën e Allah u gjëllë e gjëlelu kësa ke mornë notën e ke, ke pa 823 shpij ka të një u një, një, një ka ka 6 markë për shpij e pa venë provim unë kam hinë provim 119 herë dheri tash në kejt jetën e shkollimeve kam hinë 119 herë në provim edhe të rëmë kanë me edvera si në shahë Allah dhonë 105 mojtë Dicin e pas më thëherën provimit kemi kalu Allah u gjenë le zhele lukadasht, asë një herës kemi nginë, prej dicin e pas më thëherëve, insha Allah asë një herës. Ti kërë hinën provimit atë ditë me dhonë provimin e pareve, vjesës partë të këti ajeti këtu, sa do të ju së provojmë me pasuri, a e pavë shfar në ote kemonë? Mdo këtë që ke dali bëzë qeshën atë ditë, edhe e këpit hoxën se a u bëbe di shka, u bëmara, e shka u bë, u bëma ri. Ai priti se mos po thojm na 3000 e 1 mark. Jo ja, 3000. E çau vën, dish ka u vëm arri u po. Na vikë marrë me u lajmëru se jemi gjall, ato shka ka 4 or lajmë ngoj mbas darkës. Ja nis mi saati 6 deri në 6 e jim, më të vë dit. Prej 6 e jim deri në 7 shtovsh ni. Prej 7 deri në 8 pak pushim te Kasandra e krymë ata, pas tajnë tetë, janë ismi prapë të vëshea në sate gjimës më të vëja, të ne hona dhile aktualiteti, ki gjashë shorë nga imdajme, se ne dhe për në intereson, apo? Për në intereson, që ka nësone, mënë fundë, kërët him provimin me, volë, me dorë, apo me goje, kam përjallën të provimin me dorë, e mormi notën gjashët. Ama notë? Ama notë? Këja gjashët, jo notë fakulteti, këja notë rrugët. Kanot rrugët gjë mos, mësov, mësov me imdëgju këto fjallë kështu, mësov, mësov, adaptoh me pranu sulmin e predikusit fetar kërë i je me dëvërtet më rituës si e ati sulmin. Trazoh, trazoh se qështja që po të lipë ti e sa të lipë qësi. Je s'ja citi pogorkon me ard në fund, kjo nuk vjen në fund. O i nderuar, ne nuk kemi çer shembuj përveç se shembuj e Islamit dhe e historisë tonë të qartë. Abdurrahman ibn Awfi, sa arkeni spiego shkojn sham. Shkojn sham në 709. Të ngarkuara 709. Ama babajava do ta kaloj këtë, këtë, do ta kaloj prapë do ta spiegoj këtë, do ta thon di laf në fund. Shkojnë shamë. Më 700 dheve, ka një tonë, 700 dhe tonë pasurit. Vetën, personalishtë e ati ishte. Blej, shiti edhe blejti, ngarkoj 700 dheve për në Medine të rekti. Ishte trektar profesional, trektar që i istoria e shënëj. Ishte musliman shumë i madhë, radiallahu ta ala anhu, kura rritin Medine, Medine liti kishkapë, thapi. I kishkapë, hemen, si neve, ala padolvera. E pasën, Medina si ti kishte kapë, Thati edhe kishin ngejl për të hangër të uritur maf. Gjash mujve u këthi, a i në medin e në qendër ati ku ashtë gjami asod, boni një urnë. A i tha, me li vakëfun li lë muslimin, tha pasuria i me ash vakëf, tha në tamorin muslimanët. 700 tonë pasuri. Sa shtë situateve qëndë. Tha pasuria i me ash vakëf, tha danja vë muslimanëve. E kishë plume shithë da një avë muslimanve me këtë sistem me këtë sistem del një popull nga kriza ti a ke qitë mallin para gjamiës dhe një hara atë kanë do a te që je posedon me qitë para gjamiës atë kanë do jo, e ti zdel nga kriza zdel nga kriza jo, del një me, të më falni del, e di qështë del thua e ti, këto Po aj bevloj ka pas 700 dheve. Edhe që, u bidim? Aj zëngen be? Qështo? Zërime 700 dheve, edhe unë mi pas 700 dheve, ja. A ne dhe ti? Apo me letë të shpijat viti allakati arka, të kejve për shpijtja vë gjohi ka 700 mark. Po, po që ti 700 mark pro? Ato 700 mark të tuk, bojë 700 dheve të ati, thë aj ka pas 700 dheve, ti ki 700 mark. U kri? Di gjësht. Ti edhe une gjësht mark. Bile unë e të më falni, unë një miljardë atit. Edhe i kisha pasë hu një qine për dhe shokë, vetë i një qine për dhe të dhe të qenë atit. Ka një miljardë, do në medalë prej krizë, apo? Gëmati jo, kur në dy gjonë, kësi mua beti prej hodës, ka një dëshirë të mërënshme që hodës ati largohet pak si saj, të një e dika qera kase pak si ga të bo. Kur të largohet, një gulla largohme dhe në. Kur kurtë largohet nie gola e brezhnit edhe na heq me kaputin e trash. Derisa sa tha larguaj jo edhe na muati do të jemi xemat të ndarshëm. Neve Allahu Jellaluhu, në Kur'anin e Kërim, në librin e Titë të Shejt, na ka mësuar me xhenxher. Na pojetojm të, na padalim prej krizë. Çiç padalim prej krizë? Kjo ka një, -një mëtot, ai ka pas. Metoda tjetër, neve Robin Cooki, na njer prej prej krize. Kam një fjalë i bindur tëri të gisht atë e kamës se Robin Kuki neve na fut në griz a në nëzër prej krize Kuki hiq pa Robin Kështu i kam unë bingjit edhe këto janë bingjit që unë i kam sis nga Libri Alate dhe istoria jurë se na me Kuk prej krize dalim a me Robin Kuk asliherë veç fut e mi ma fel unë këta ndod me vërtetu se menia i Kuki thët e ti kush je Ku sheti hallios, neve na thojn hallios, gjithashtu. Asoj neve njerzit e thon po na thojn halliot e aja, i ka drejta. Un kam vërtetim se Robin Cooki me nzancit e vet neve na shtima fallen krizë. Palestina 1000 1948, Robin Cook at e kanë gojë ashtu. Nici ne pasë dhe pas vet agresori i kam mir Robin Cooki e kis dënu ketra e kishë dënu Amerika këtë akt. Amerika sa shë pa i tu me me atë që për e banë Israelin-Palestin. Fronca kishë kritiku ashpër. Ishë prekë ministri jashtëm i, i kësaj e dhe jasaj. Ishën prekë, sajlë. Ku shë boni që të kjetë prej një shtetit islam në 23 vëtë marab, a 55 shtetit gjithësi? Shtetit islam një 55. Ku shë boni këto azu? Prej një shtetit 31 milion kilometrë katërorë, Kushe bëni që tjenë 31 milion mahal? Kukat? Ti ala për shabë ndërë, ti për shabë ndërë, ti për shabë ndërë, ti për thua politika në junë, ti për thua jo, ato ta shë kanë morë këtë punë sinë qërishtë, e ato janë qënë komë, abesha janë qënë komë, kurës janë komë, mënë komë, ato kurës kanë qenë maratë. Asë jarë se njoni 4 jao për i do, shtë i qëtri i do 6, sa ti li edh njoni të ne e merë qëtri për siper, E i do një atë gjashafë se duhet mu mëndu, ato kanë menë, nësë kimi menë, më në mënë e herë ka zujë. Më në mënë e herë e vendusim, ato shumë menë kanë, ato kanë menë një merë, ato kanë menë. Vë që dhe na kemi një copë menë me avdonë nëse në ndigjojënë, po të isha taku një herë me atë solë so, që me krypa shka kajë. Kë pasë, kemi pasë me i thonë një atë dilafe nëse dënë me këthi rendinë në rendë që tërë me i vu, otë i. Ato të nxerët e bathës ma vitat Ato si janë sa zhveni ku përinon ju Ju ato ku po i zbritni një ka zhvendi Ati e keni gabim o ju Ato a zhvendi për edhe në 150 km ma ndej Me i vu nëse me ndoni ju Me hinë mesin e konfliktit Unë se di ju po i rini konfliktit prej së largu A njeri unë që ka probleme kini lonë mesin e o gjakut Unë se di sa ku pëtoni ju oti Havel Solona Unë se di sa ku pëtoni Unë të ditë i sa so kom, sa so ke men faktikisht. O ju me çanta, gje që i përmëndoni se po e dini shka me bo. Ato shlemat e ju se kanë vendin ati ju ku përndoni. Ato e kanë vendin që tërë kumë. Ju po i dilni ati njeri ton ma shpine, po e linin mund me dis problemit, e tani po i shqit një men botës se ju po e veni rendin. Pa i shkoj, o ju, pa i na nuk kemi detelin në kryje. Në jemi edhe matë menjur përshka këse programi jonë a maj mirë, përshka këse libri jonë a maj qartë, e mu për atë edhe na jemi qartë. O njerëz, o njerëz, o ju që i po mendoni se si po e dini dhe po veni rendin, ju rendin po e prishni. Rendin a shivum, Allahu e vun rendin, za respektoni njeri unjeri un, un. Aja ka vu rendin kur anë i krim, dhe respektoni njeri un, njeri un. Aja ne dhe na tha për fatë që i rakështu në surat u len amë kur anë i krim. وَلَا تَصُبُّوا اللَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِنْ فَيَصُبُّوا اللَّهَ عَدُوَنْ وَلَا تَصُبُّوا اللَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُّوا اللَّهَ عَدُوَنْ بِغَيْرِ عِلَمْ Mësi nënshmëni faqera asë mësi shani se këthane javë shajnë, fane juvë që e kini ardhë me aprej kurbanin edhe me ap Po na këta ke kemi mësumë mëti, na nuk, nuk pëj po në nënëshmojmë qërtë, vetëm po lejojmë me në nënëshmoj qërtë. Defekti jo nuk ashtë ati se na qërtë a pëj nënëshmojmë a së pëj nënëshmojmë. Në së pëj nënëshmojmë kërkanë, po kemi ra nënë influensën e qërve e për lejojmë qërtë me në nënëshmoj. Pëllëdhine hajeru vë uhrigju min dijarihim vë uðhu fisebili. Kë ta vërtet edhe tmit ka thon janë ato që lëshun shtëpia veçanta edhe hëngrën dajak në udhën time. Vë und u fi se bili për ta ngrit fjalën e Allahu xhellahu xelalu safaqan problemet e veçanta. I nderuar Xhemo, kur gjosa, kur ni mungesë na unë e ke dhën tim tash me kput. A ja ashtoa ashto vaktin e madhit Bayramit i Kard. Nuk ka shërbanti e rrumbullaksoj hoja, thepundoja ku do të me dal fare. Ash merancit çetër kanë çetosen. Ash merancit që në hap më u taku. Me u vazhduat i ke kimi lo. Arrumbulaxum çes po premton të kom arrumbulaxu. Un prej sa letra sa janë me çik kanë përgatitur për ditën e bajramit i thash një ajet të Xhism, oke? Ai i pata përgatitur një katër. Me i sqegu. Te kulprakoa nuk po premton kështu. Elusim Allahu xhallejallahu o xhalleshallu o dhahir. Çi neve namaz në bajramit në Bankabul. Qurbanin në Bankabul në mazën e sabajt në i banë Kabul edhe të në mundëson të razhimi nga gjumi e lusim djel djel e dhe, Allah në gjelalu që në sprovat që në i banë a i neve në në provim të kalojmë po të marim një dheqe ju të marim një peshja apo një gjashtë të kalpë po të marim një dheqe në provim për me mar një dheqe du të me lezu në në mujë London për me mar një dheqe du të me lezu në London në në mujë a ke njësë me lezu a ke njës Për gjithë janë, jo. Për me mërë një dhejtë që du të me qeni regull në ligjerata. A je regull në ligjerata? Jo. Për me qeni regull du është doktorin me prit. Në klasë, ti me hi, me nejtë, në klasë një orë, e pasaj doktorin me prit. E me tarë lajmi në përmet mobilit doktorit se doktorit do të vanohet edhe një orë. Ti mës me livrit për i banke, se aje mës një orë e vend. Ti për ata ke nevoj. A jetu vepru kështu? Jo. E po, a më ne Notën. E di, e di, e merë një notë, bile, gjasht i merë, gjasht nota, e atë gjasht nota mujnë me qenë vesh gjasht stoga talë në vishtë. Qetër senës mujnë me qenë, se a gjej e me vaktë, kur po del dil i jetë e veni, kur po kori jetë e veni, kur po rritë të të lina jetë e veni, ma a gje ku jetë e veni i merë gjasht stoga talë në vishtë. Ava unë jam të folë për një stadion të studimeve, të problematikave të ndryshme për korrjen e dritës në mënyrën çetër, atje notën e ke 1. Deri tash e ke notën 1, edhe atë 1 me dëshirë i marr. I nderuar i Xhemot, po kthehemi edhe për të thellojmë këtë. O ju njerëz të inteligjencës popullit ton, o intelektual, o hoxhalor, o Xhemot, o bujshi, o zeitar O ju të pafur, o të varfër, o ti smuti popullit ton, edhe më i shëndoshi, zgjohuni nga xumi. O ju të pafur, islamizoni pasurinë. O ju të ditë, të dituri, dit, islamizoni diturinë. O ju intelektual të popullit ton, mos shikni anën. Mos shikni anën se komunizmi si uk me gjithë lëkurën e tij ashmik, lironu. Mos shikni anën. Dhe unë i lamë të mirë për gjithë mënë se ka shku më, mësë pas shku, qënë e ju të shkujë. O ju politikanë, o ju njësë që u mirë një me politikë, ju lutë e minë e në alladë më shqipë një ondër. Po e pranojmë se jeni mantë menqër. Po së kur tishë minanë pozitë, ndështë ato të në shqipë ke popullë edhe mantë menqër se ju. Po pozita për jësë bukurënë edhe na po thoinë se jenit menqër, po pranojmë. E, eh, ju jenit menqër, vetëm Kërgjohës ka që të stajnë, s'për e dini, o ju politikanë, në dalë për javëzojmë, nuk për e dini, s'kemi shka më ju bo. Inshallah, mas shumë t'i shka më ju bo, Allahun me lutë që ju politikanës ju këthani Allahut. Mas shumë t'i që mëj me kontribu me ingrejt durët për pjetë, që politikanës shqiptarë prej të rejtë me idoni, e terit e majtë fundit kretarin në ndegëve që mirët me politikë Allahut edhe rrugës ati me ju këthit. Më u kthjella me i pa gjonat me durbin tjetër. Me gjithu me Çerësit këtbot se populli ju po dëm që ju këtbot me Çerësit ta shihni, edhe ti lini ëndra të halaljeni tu pa ëndrë. Ju yeni tu unë Ediciç të më thalni, o ju njerëz që umrni me politik, Çerft xhoxallar të am thojnë. Unë Ediciç jam thojt, po të më thalni edhe ju xhoxallar pra, të tjerë pra. Çu nuk prej jumit, se edhe ju jeni në jum. Edhe xhoxafla Bile hoja ban vakif landrek me pijama. Andrej. Si Joni, a'sh njaj. Edha a shra li thet qi hoj qati flandrek me pijama, ama ka politikan qi flanaton me kravat. Edhe edhe këto janë ket duñjo, edhe këto që erdhan ket duñjo. Pra, çati vao xallarve qi flen me pijama Andrej. Ne emrin e Allahut xhellal xelalu hekni mos flini me pijamën drek. Ani flini pak se xhumin e drekës kur Allah i kerimi ndivende ka prezentu. Flini pak drek. Po çishjeni çasto flini pak e çulutën. Edhe ju mos flini me kravat. Mos flini hek me kravat, u gjerni, flini më komod. Mbahtje e keni vendos me flet. Qer thjavdhoin, po un po ja vtham në emrin e Allahut xhellal xelalu po ja vdhna emrin në të vërtetë tës po jap themë emnin, aq sa i çipre i nave polip më shumë se than apo japmi, lillahi el fatiha unë kështim me dizë se kam apetit me folte riditën e mitë verës, mirpo a ju nuk ka shraum dashu Allahu xhelle xelal na mshironte gjithve, për mirë të kësaj ditë të bajramit, Allahu xhelle xelal li mshirontë shahadat e islamit ane kanë votën përgjithësi ato të drenicës me veçantë ti elusim allahun gjithë fëmijët e ative Ti mëshironë zëti, ama ti mëshironë edhe dora johë. E lusë me Allahu në gjëlle zëralu që i gjë japë Allahu në gjëlle zëralu ative, po të ju jabë me dhe nga, që ka e lipë Allahu në më ju dhonë ative. Se atë që e lipë zëti për neve, nga du të me dhonë. Ne e lusë me Allahu në gjëlle zëralu, që shëhidave, edhe shohedave anë kanë botës që ju banë Allahu në vend të posaqëm, edhe të kemi nani dobi për e ative. Allahu në dafë sevapin e ative dhe neve. At Aktivëshikan vdek tek timë familjeve këtu, ja vbot Allahut e vorri i vet në asipse vapin e haxhit. Kush ka qenë hax, Allahu Jellalul Uya vbot haxin në Kabull. Ja vbot kabul. ja gurin në Kabull, ja vbot sajn në Kabull, ja vbot tavafin në Kabull. Edhe neve, në kët ditë sot na e vbot Kabull fundet tona, edhe ban ju sa hizmet teşbiha kur çkonit tashmë mas varrimit masultimi der te vorrat, aktivëshënive të ju që edhe ato me një në një manierë nët gëzohet, po një ajtrën ko duhet më edukua ato se dënë dit Bajrami nuk ka bash të qerat Bajrama kur qerat familje kanë shumë shumë shumë shumë probleme thonë mos mos mos mu i thonë turxhe në lavtëm falin servishit turxhe i thonë mos mu havdla diçatë kjo havdica pi havdës e ka genezën a pikuj e ka tipën e disha thonë mos mos po tham mos mu havdla diçatë më na Bajram në rregull ama do e kanë nuk ishin në kokë do kanë probleme familja si na janë avato kanë probleme po Bajram po eekzof shi baira min keit edhe në eekzof shi baira min keit insha'a juhopi eekzof shi baira min keit edhe eekzof shi baira min jis musliman lillahi al-fatihah